Trei hoți. Un hoț se îndrepta din Khorasan în Hindustan, cu gândul ca acolo să se apuce de treburile lui necinstite. Tot atunci, din Hindustan, cu aceleași gânduri, se îndreptau spre Corasan. alți doi hoți. Pe neașteptate, ei se întâlniră în casa unui vânzător de dulcini din atac. Hoțul din Corasan îi întrebă, încotro ați pornit? Cei doi răspunseră că au apucat drumul Corasanului, în nădejdea de a putea fura prin acele locuri. Hoțul din Corasan nu se împotrivi țelului lor, așa că și ei îl iscodiră, încotre, încotro pornise și cu ce treburi anume. Aflând că se duce în Hindustan să fure, ei îi ziseră. Hai să vedem care dintre noi e mai debaci, cel ce va pierde să plătească câștigătorului 500 de rupii și să-i se supună. Toți trei hotărâră ca fiecare să povestească o istorie de necrezut și cel ce va grăi, asta e minciună, să fie învins. Hoțul din Corasan le zise, începeți voi. Și unul dintre cei doi începu. Tatăl meu era un mare bogătaș. El avea aver greu de socotit și în afară de asta și câteva sute de mii de bivolițe. Fiecare bivoleță dădea câte un ulcior de lapte. De aceea tatăl meu să pase în pustiu un bazin pe care îl văruise și se apucase să acrească în el laptele. Numai ce se umplea bazinul cu lapte acru că tata mâna într-acolo câteva mii de bivolițe. Și ele se bălăceau înăuntru, scoțând astfel untul. Când totul era gata, tata dădea bivolițele afară, punea deasupra o plută pe care așeza un vas mare de pământ și cu o lopată de lemn aduna untul. După ce îl aduna pe tot, îl topea. Hoțul din Corasan, după ce stătu pe gânduri vreme delungată, grăie și el. Și ce, fără îndoială că pot fi așa bivolițe, care să dea atâta lapte și din care să se scoată atâta unt? Mai târziu, povesti și al doilea hoț din Hindustan. Și tatăl meu era un mare bogătaș. El avea câteva zeci de milioane de găini. Când se împrimuvăra, găinele făceau atâtea ouă că se ridicau grămezi pomenite. Atunci tata le grebla... Le întorcea și în câteva zile din ele ieșeau pui, cărora le dădea drumul în câmp. După aceea el îi vindea și în felul ăsta câștiga foarte mulți bani. Hoțul din Corasan întări și el. Da, într-adevăr, când crești milioane de găini, ele îți dau grămezi de ouă, iar când ai grămezi, trebuie să le întorci cu greblele. Și dacă ies atâția pui, e limpede că, văzându-i, se pot câștiga bani greu de numărat. Deci, în istoriile voastre nu este nimic de mirare. Într-un cuvânt, hoțul din Corasană încredință că tot ce povestiseră ei era adevărat, după care începu și el să istorisească. Tatăl meu era un om nemai întâlnit de bun. Noi eram mulți frați, iar unul dintre ei suferea de râie. Odată, lui început să-i sângereze capul. Noi în pământ și preserăm pe rană. Întâmplător, în acel pământ era și un bob de mei, care încolții chiar acolo crescu, făcu spic, iar boabele se scuturară și ieșiră alte fire. Treptat se făcu un câmp întins. După o bucată de vreme se porni seceta. Și iată că noi ne duceam fratele în acele țări unde ploua. Când meiul se coapse, noi tocmirăm argați care se cățărară pe creștetul fratelui nostru, unde cosiră câteva luni. Mai târziu mânarăm într-acolo boi. Cu ei treierară meiul și îl vânturarăm. Așa adunarăm nebănuit de mult mei. Atunci veniră oamenii și cerură mei împrumut, printre ei și părinții voștri, și fiecare lu împrumut mei de cei de 500 de rupii. Uite că acum eu v-am întâlnit și m-am gândit că poate pun mâna pe banii ce mi se cuvin. Amândoi hoții din Hindustan își pierdură cumpătul. Dacă vor spune că e minciună, atunci înseamnă, precum se înțeleseseră, să dea fiecare câte 500 de rupii, iar dacă se vor uh, învoi că povestea e adevărată, vor trebui să plătească datoria. Se gândiră ce se gândiră și, până la urmă, plătiră hoțului din Corasan o mie de rupii și, grăbindu-se să scape de el, porniră înapoi pe drumul spre Hindustan, iar hoțul din Corasan, mulțumit, se întoarse și el acasă.